توانی رظیم بسم الله الرحمن الرحیم اتلو ما وحی إليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون سورتي العنكبوت او پدې بیاں د ابتلا د مؤمنانو چې ګو مؤمنانو باندې با امتحان راځي دا ورشاته د پینو با سیر ا ته پینو رو با سیر مؤمنانو با امتحان راځي او د امتحان څلوه قسمونه یو ابتلا او jihad مع النفس دویم والدین درماوام او سرورم علماء ایسو به صورت کې وقت امتحان خود دا امتحان په طول مری لکانو حلی سلام کیفیت د امتحان پاګی باندې واقع دا ابراهیم عليه السلام څاغه پدې مسئلا ورته ورزولم او بیا حالات د جاهدینو دایي حالات بیان کړه نوځدې یاد کې ترغیب ورته کوي قران ته او امور مصلحه بیانې دافئات العذاب د دې مخرج کې جاهدینو منکرین عذابونه مولیدل دینه به څنګه بچ کیږي او د الله کی کاپ اوسه سا خبری دی امور دی دا اخپل که نو پدی و دا نه دا ازام نہ بچکے گئے اتلو اولو لا ما غوحی لے کچکم وحی کتاب یعنی کتاب کم کتاب چې تا وحی شوی دیتا اولو دا او آیا ابن کسیر مانا کے اتلو پا مانا دا اقرا وبلغ وائم او تبریغم کوا دیتا وی اتلو اتلو واقعی می سوالا او پابندی کوا دا مانزو یو دا اللہ کتاب وایا دیم د منز پابندش دا موری مسلح حری اگر قرآن دا سوالات منز عبادت دے دا کتاب نا پس رولو کتاب وایا نو منز کوا منز عملو اگر عمل پا قرآن روستو دے لگا سنگا ایمان پا قرآن جوڑی او سورت شورا کې براش ایمان قرآن مخکر کڑی او ایمان ورپس اکڑی نبی علیہ السلام دلتوی لی ما کن تدري مل کتابو ولل ایمان نو دلتے عمل رستو کڑی دو کتاب مقدم اتلو مووی حیلیکا میدل کتابو اقیم سوالا معلوم دا چه قرآن دا غی علم و پویا پا ایمان تفسیلی ایمان مونځو عبادت باندې مخ کیږي ایمان ایمان کی. کی دی چې د قران پر اړه کی نو مونځه ماسل هغه مونځه چې د قران د کتاب پر اړه کی وی د قران نه د عقیده عملیز د و د بیا مسکنو دغه مونځه ان صلاته او صلات الف نام روې دغه ما معلوم مونځه چې د قران پر کی این نسولاتا بیشک دامونز تنها من کئی سڑین الفاشای دا بیحای نوال منکرودا ناروانا دامونز و بیا ستا پا زندگی اصر کئی خوچی دا قرآن پرانایت ولا ذکر الله اکبر او خام خواه ذکر دا اللہ اندیر لویده دا ذکر دا اللہ نو یا ذکر نمرا دا اللہ کتاب واللہ حالا یعلم و پویی ما تسنون پا غصر چی تاسوی کوای لا توجا لا تجادلوا ان <تصفح> كتاب الا بالتي هي احسن بل ادب یو یودا لا کتاب بیانوا عذاب بنرای دویم د عبادت و دا قدعوت کے و و او د مصابه بنش نو درن ک دعوت ک مسالو کتاب بیانه او د سره خلق جګړه کئ باس کئ مباحثه کئ نوستا باس مباحثه سبب الله توحید وی او په خطرېګه بد الله دین پېښ کړي ولاتو جادي الکتاب جګړه م کوي الکتاب سره الا بلتي مگر په غوړه طریقې یاسنو چا غړي رخه په خطرېګه وسولي طریقې باندې باس کړه جنگ جګړه کنزل ما جوړا یاسن مراد کلمه توحید ابن جوزی وی خلکو سره خبره کین او الله په توحید وک الا اللذین لکه ناګه سنزلو منهم په دوی کې ایبد سره بیا جګړه کوي وقولو او وای بل ادب دا په مناظره کې به خبره بالمنزل کې ځنه خبرینه کې وقولو یا من نه ایمان موږ به لذي کتاب منزل لیله نا چې موږ ترالې شوه د منزل لیله کومه تاسو نازل شوه ویلاونه ویلا هکو واحد حاجت روا زم حاجت روا دی یو او مناظره داوه بسی توحید نور مسلې بروستي وانا نحن ال مسلمون ام من الله تعالی خصتون کی وکذالک انزلنا الیک الكتاب زجر ور کوي منکرین اوته عمداره موراله گلیتا د کتاب الذین کسانات ہیں ومل کتاب جو ورکړه د ورته من کتاب یومنون بی دی ایمان لري په دې کم چه پارس مولیان دی دا قران منی ومن هاولای او د دې خلکو نه دې خلکو نه مراد مکی والا امیان ما یومنوبه او سوغدی چی ایمان رولید الله په کتاب مکی والا امیانو کوم سشتا وَمَا ژدویاتی نوین کار نه کوي د لپه یا توندل کارفرونه مګر کافرره خلک وما کوونته تلو من قبلی او نوې پ غمبره ته لوستون کې من قبلی ددي وهي او د نبوتته او د قه نازلیدونونه مخکې ت نووي لتونون کې من کتابنسه کتاب والله تختوونه تهجی کلل کوي شو بیاې که په لیک ل پړنا نه ورځ او داسې نااشنه معجزس کې تاب پیش کې دا د دلیل ده کنه نه چې وهی ته شوي دی او که چېرته مخکې نه تاله لکننا پړ نه در تله نوزن په دا وختې لر تابل مبتون ش به کړړی با پرو و د چا نجزدهکړه کړی ده خو مخکې نه لکننا پرنا نه در تللو ی د چی سالبال معجزس کېته پیشول دې دلیل د چې د بغیر د وه نه بل هوبل کې دا قرآن آات واضحه آیاتونه دی واضحه ای دی سورہ اللزینہ پسینو دا کسانو په ټول علم چې ورکړی شوی دی وبالتاليم ها پر صالح ایمان زونو کې د حقانیت پروت و ما انکار نه کوي به آیات آیاتین اعظم پر آیاتون اللظالمون مگر ظالمان وبقاول وی لولا انزل <سؤال> عليه ولناذلږي په پیغمبر باندې آیات آیاتنا یا معجزات من ربي ذا خپل رب د طرفنا دی وې څنګه چې مونږ غواړو هغه سې معجزې پیش یا هغه سې آیاتونه دې نازل شي قل ورتو اينا مل آیات بشکه اختیار د معجزات او د آیاتون عند الله لا سرده او انما بشکه نذیر مبین ز خو يرون کې لما کار بیان دې ایا تو معجزات اختیار ده الله رحمان و متعال مکه اولام یک فیم دوی معجزه او خایا الله ای دا غټه معجزه من دا خوله قران دا قران نو بلټه معجزه بلې اولام یک فیم آیا کافی نه د دې لری چې ان انزلنا الکتاب موږ را تا کتاب دا کتاب اوطلا ليهم اغل استلکی کی په دوی قران غون ته عظیم کتابه تل استلکی کی دا کافی معجزه او دا معلومه شوال چې قران شته دا قران دلیل شته بس د نور څه خبرو ته ضرورت قرآن اصل ده حدیث شرح ده عوصر مرادی وچه قرآن سنت شتنو بیا بل دلیل تست ضرورت ده اللہ بی ده قرآن کافی نه چه توا توا بی قرآن کی ده وینا د مولی سی کتاب را توخایا انا بشکا فی ذالک بدهی که لرحمتا خامخا رحمت ده و ذکرا نسیت لقومی و منون ده قوم ده پارچی من لری قل <تصفح> و تو ای پیغمبر کفا باللہ کافی ده اللہ بینی زمان منز کی و بین کنستان سمنز کی و الله د قران په حقانيت او زمو په نبوت کافره اګواره يا علمو الله فوجي ما في السماوات طغى سيبر اس مانونه کي ولر ځولان جسمه کي ولذين اکسان منوچيمان دري بال باطل په باطل باطل غیر الله غله یقین دی و کفرو به اللهین کار کوي د الله په توهی د او دا کسانومل خازون دا توانان دي زجر به جا د عذاب واری واړي و غذاب به د کلې ستا جرونه ک ب لاذابه پهته لوار واړیته نذااب ته واییه ولوړجلو مسم ک چېرته نوويټ معلومهله جا اووملهذاابو خااممه خبي له ذااب راغلی خدا عذاب په لوخو قرار دی ولایت ینه مخه مخاره بشپیتہ نازاب دنیا کی باغت تن ناساب او هم لایش رون دی بنا بوئی یا ساجی لونہ کتلوار باندې وڑی سانہ بل عذاب یا عذاب ان جہنم ان وتوے بے شک جہنم لمحیتهن احاتکون کی بل کافرین بداز کافرانو عذاب نہ بچکی دی نشی یوم یوشاو ولاذاب phagawraz ده قیامت چه پت بکی دویلر آزاب آزاب بیرا گیر کی من فوقیم دا بارا نوام انتا تی ارجل حمولان دی دا خونا وی اقولو دی وی با بیا دا غٹ امو و فریاد بکی وی اقولو وی اقولو اولا با اتووی زوکو سکے آزاب ماغا کنتم تا ملون چه تاسو سا ملکو دا خبلا مل سزاو سکے یا عبادی اللزیننا دلتا دفد شبحاتو ازاب څو شوبहात دياري جوابونه کوي دای چونګې مخ کی صورت کې ابتلا بیان شو امتحانات بې چې د الله دین بیانې کله د نفس کله د والیدانو کله د عوامو کله د مليانو چې کله دین بیانې نو شیطان با تذل کې شوبहात هم اچي کله با تذل کې دا شوبहात اچي چې ته د الله ز توحید بیانې ناسین خلک دې دې ملک نوونه بازی ملک نوونه شیړي دا غي جواب یا عباد الذین اَزما باندې ګانو اَکسانو امر او چی مان امروله ده ک په دې مسئله د کری وطن نو بازی نو ان عریضه شک زما زمان کا وصیتن فراخدا فیا یفابدون فابدون خاص زما عبادت کاه سمانه دې ملک نه یو بل ملک به الله دین او توحید بیان ک په دې مې دوی ما شو با دوی دادا چه دا مسئله با یعنی مل بایی کی جواب کلو نفس انزای قتل موت هر نفس سکون که د مرگ ده سو میلینا ترجون بیا بونتا واپس را گرز ده نه نا خلاصی حسیم نیشت نو بلا شو با دلتا دی کور جوڑ کرده ده دا کور بدا نا پاتیش بنگلا ده دا کور دی ده پراپلٹی دی دا دا بدن پایتیشی ولی زینا کسانا منو چه بیمدل مسئله توحید و عامل سالحات عملی و کنیک بی بیانمکو نکچر تا دکری وطن و کورنا یه خلق اوباسی لنون باویاننا هم خامخا زیب ورکو مونگ دوی تا منر جنت بجنت که جوڑ بکو ولی غرفن معنی و تجری چه روان بیمین تا تیلان هار لانده دا ارئ ان داونو او دا بنگلو دا غین نهرو نه خالدین فی ہمیشہ وی بلیک نه ماجول عاملین سخص تاجر د ملک اون کوله الله وی دا غسی بنگلی بدله مړه خیرت کې درکم الذین دا خلق لري صبر او کلک دی لا الله بدین و علی عرب په خپل ربانیت توکلونه بروسره تیمات کوي نو بل شربہ کما صلا بیان نو خلق برامه نه چاندې شکرانی بندي کی بیا بسخرم تنخاب نه راکې نو دا غی جواب وکایمین دابتین او ډیر د جاندارو نه لا تحمل رزقا ها نبار کای خپل رزق یعنی نګر زئی ځان سره رزق وګوره ډیر جانداری ای ځان سره رزق نګر دا مارغان او ساروی سره ځان سره رزق ګرځئ الله ولا ور کای دغه څه وتا لم لري الله ولا یوزو خو رزق ور کای دی ته وییا کو تاسو وسنو لدی مودا الله ولې دونه په وې وره انسان ته من خلک سموات دا په مسالې ده توحید او دلیلی عقلی تیرافي او ور سره ور سره د یو شوهي جواب همیشه راځي چې تبلمل تلاش شي او خلک د دې ملک نه وشړي په مساله نه لته به مګری نه خلک به د سر نه جواب یو لته به مګری پیدا ک ام ګوره نه ساته ک چل تپوسو کې د دوین من خلق سماوادي وځ چا پیدا کړي د اسممان نوم و به سخره شمس سوال کمار او چا په کار کې ل ګولی د وور اوپومې ړوقولوونه الله خمهخادی و دا خو الله اوګوره څنګه الله تا د پااره نور سپوم طبی کړي دي دغهېبللهته خلق پیدا کی مګری به د طبییک فنا ی فونونه کومطر ته تاسو اړولې شید الله د توحید نه او د الله د توحید بیان نه کوه. الله یعز تو ریس کریمه یشا بل شوبا دا چې دلته مې کاروبار او دین دی الله وی دا کاروبار لین دین بل کنده روان الله یعز تو ریس الله فرا خیر رزق مې لوی یشا چې رجه واری مې نه بادي دا قربان دی ګانو نا ويقدر الله او تنگیه د دپار کمیزه ایت ان الله بشکر الله بكل شین بارشی مان علی من بوید ور انسان دا من خلق السماوات منزل من, من السما <تصفح> له شوه د لالمم دی او شوې چې واګونونه دا چې دا ځایاد کی دی دلتهې مححنت کړی دی الله غځې به د الله بعد کې بلځې له انسانالته کوته پوستو کې من نه ظلمې نه سڅوک باران فاحیابل ده او جمع دی کوي په دې سره ځمکه تازه کوي بعد د ما په دمر د نا نه د اوچوای د ځمکله نولے قولون اللہ دوی بخام خووی اللہ مکی والا منی از مکہ اسمانونو پیدا کرونکہ الله رازق اللہ باران ورونکہ اللہ خوبی ہم شرکی اللہ سے رہنو شرک کڑی قولی قول الحمدللہ و آیا حمدنو دا خود اعتوب للہ خاص اللہ لری بل اکثر و بلکہ اکثر و دی کلائی اقلونا قلنا لری وما حازل حیات الدنیا سرا تزہید من الدنیا اصل کئی نا دین ته ولی پاتیش د دنیا مینه زلتا انا انت و ما هذه الحیات الدنیا و نه جنة دنیا الا لله و لا اربه مگر لوګي ټوکي و ان دار الاخره او بشککور د اخرت الہی ال دا اصل دی اصل او کامل ژوند خدا غل لوکان یعلمون دی کوی پیزارک بی فل فلکه فل فل زجر مشرکین و تا او د مشرکین حالت چې دا مشرین د خوحاله په وخت کې شرک کوي او د تلیب په وختې بیا الله ته چغی وي کشت کې سوواري شي نه چې کشت کله په ډ دوی دغه ټمې دوی بیا الله ته چغی وي په زاره کې دو ففلل کله چې دوی سوارري شي ک شو کې نو دا او الله اواز کو الله ته مخلیسی نهلودينین چې خالص کوونکې اللهله ر ده چغه بیا صه الله ته و تر وهسې ما نه جاوم اللهوي کله چې لومونه نجات ورکوبر و چې ته نجات ورکوو بچ شي ظام د غټم کې دی شکوونه شیر یوش کوونه شیر کوون کې بیا وي دا با دغ پلان کې بابا نظر هغه خلاص کوم اللیکې پو فروددي د پااره چې انکارو کارو کې بما پاغه سبان تی هم چې مه ورکي دي اللهوي زما دا نعمت او زما دا ننجات نهیان کار کوي خوزهوي اوولیتتهمت ته بس فده د واري مزیدیو کی پته به لږي په اوفامون نظر د چې بیا پوه شي الله به سزا ورکې اوله می رو وای دونوګوري چنا ج نه حمن چې پګر زولې د حرمامین نځ د امان و تختفناوړول شي خلک تختول شي خلک مینهولی حم د دینهګیر چاپیره مطلب ده دا, دا مکې والا دی ته سووج نه کې الله پهونه ل نه هم کړړی عملې حالا کې نورو قبایلونو ته دامن نه دی مېلو نو پکاره دا چې د الله د دې نعمت وې شکریا کې د الله توحیدومایي او په ویلي باټې نه آیا په باټې غیر الله باندې یو مينونه یقین کوي و نعمت الله با او د الله په توحید باندې کفرو نه انکار کوي توحید نمایي او منزل موسوږه غرض ظالم مې من دا غا چې انا افترا والله کذبا چې تړي په الله باندې درو او خزرو به الحق دې رو جن کئی قرآن لما جاؤ کلچ ورطر آغئ قرآنم نمنی دو قرآن تک زیب گئی آل ایسا کی جہنم آیا نشتر ایسا جہنم کے مسوال لیل کافرین زیدہ دے رکے دو دا کافرانو دا کافرانو زید جہنم دے چلاللہ دا توحید نے انکار کئی واللزین جاہدو سرہ دعوت دی صورت مجاہدہ ابتلا او مجاهده برازی والذین قسن جهادوا فینا کوشش کئ زمون ف الدین ک دین کے محنت مجاہدہ چلا گیا ہے ولنا هدینن سبلنا فما خلوی سبتقلو ک مخبل الارے اللہ بہت الارے کلوگی اللہ وبدونیوی راحت نرا ولی خوشالے و ان اللہ بشغل لالمالموسین سرادنے کانودے نیکان سودی چے موجہ حد ک یو ہجرت